Mechanische Stufe 13 Als er 39 erreichte, liebte die Zelle ihn und er war frei mit einer warmen Höhle, in der die vielen Nächte verehrt wurden, bis die Einzige zu ihm kam.